Kui minna tagasi aastani 1999 ja toaeg, to kui ma olin nelja aastat riigikogus ja rahanduskomissioni liige, siis ei olnud mina seal üksik naine. Ma tahan rõhutada seda, et meid oli seal kolm, kui mu mälu ei petta. üks minu hea kaaslane naeratab mulle seal laine tarvis ja, ja kolmas naine oli Ivi Enma. Ja, ja see ütlen seda, et meie üks ühine suurim võit oli see, et me suutsime riigi eelarvesse saada kindla rea Eesti naiste demokraatia edendamise jaoks raha. Ja, ja mäletan seda ka, kuna toh hetk olin Mina koalitsioonis ja ma tean, et Laine, Laine oli tohed koopositsioonis, aga me tegime väga head koostööd komisjonis ja me selle raha sisse. Aga ma tean küll ka seda, et siis mehed pidid mulle kättega kallale tulema, eriti Adonen, kes sisistas ja ütles, et parteilist dissipliini sai täida ja midagi, et, et see oli üsna värvikas ja lõbus lugu. Aga see, kui ma, kas ta oli nüüd kaks aastat või ainult üks aasta, seda ma enam hästi ei mäleta. Aga hetkel ma tean, et seda raha enam ei ole ja ilmselt ka kunagi tule, ma arvan seda. No see võib ka nii võtta, et oli vaja edendada naiste koostööd ja demokraatiat, et kui võtta, et enam parlamentis otsustat, et, et ei ole vaja järelikult, siis on naised nüüd nii tugevad, et nad ei vaja mingit eraldi rida tuge. No see on juki irooniaga öeldud, aga, aga ilmselt on põhjus ka selles, et üle üldse riigi eelarve tegemist võeti noh, filosoofia muudete, et seal taheti minimaalselt eraldi rit, ritu mingite eri eri et nii tehti eelarve kinniseks. Seda nüüd seda, et parlamendi liikmetel oli vähem öelda, et valitsuses tehti kinnised read ja siis ministeriumides jagati, et, et ta võis jääda ka selle aja vaimu jalgu ja teine asi oli ka see, et kui nüüd võrrelda meenutada liia juttu, et toeg oli ju neli aastat oli meil väga aktiivne naiste ümarlaud, riigikogu naiste ümarlaud ja, ja kui vaadata ajaliselt et millal see raha ära kadus, oli ilmselt see 2003, kui tuli uus parlament, et ilmselt siis ka kadus ära see eh, koost ja, ja see väljendub ka riigi eelarves. et, et mina, mina toks küll otsesid sidemeid selles, et kui jõuliselt ja kui tugevalt naised üle, üle erakond anta de